Doncs senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat B i amb aquest ritme que ens recorda doncs, temps eh, d'aquells llunyans ja, perquè això sonava l'any 1992 en plenes Olimpíades de Barcelona, aquest tema de los manolos que es deia All My Loving. com ens trobem ara. Eh? En aquella època encara no havia arribat la crisi, i ara ja som en plena crisi o qual cosa, doncs hem de això. Doncs, mirar cap enrere i gaudir una mica d'aquells temps, d'aquell any 1992 en què los manolos ens portaven aquest tema i d'altres, com per exemple, també ens portaven aquell tema que ara mateix us diré per què no el trobem per aquí, però sí que eh, els, us el trobem tot seguit, on per exemple era el tema, no ho sí, sé, ja ho anava. al final ho trobarem, eh? no et preocupis, que això ho trobo ara mateix, això, Amigos para sempre. aquella era la cançó que també ens acompanyava de mà de los Manolos. Molt bé, doncs comencem ja el programa d'avui, donar la benvinguda a les nostres col·laboradores. En primer lloc, donar la benvinguda a, a Raquel Martínez i a l'Enric, que estan aquí a les vies de so, fent possible que tot això doncs, funcioni a la seva... Bé, almenys que funcioni. Bé, donts onem la també la benvinguda a la Silvia Hernandez. Molt bon dia. Molt bon dia. Ah, Belencano, molt bon dia. Hola, bon dia. I a la Xaima, mmm, bé, si sí, ella mateixo de digual cognom, no? Ben Abdouch. De Handouch. Bon dia a tothom. Bon dia. Molt bé. Doncs, comencem d'aquesta manera al nostre programa d'avui. I ara, doncs, continuem amb amb més música, vinga. També volem saludar a les nostres companyes, la Naís i la Mireia, que en aquests moments doncs, estan circulant cap al carrer de Sant Adrià on sembla que aquest matí doncs, hi ha diferents eh, actuacions, hi ha diferents eh, concursos per als més menuts que allà al barri del Bon Pastor doncs, segur que s'ho passaran d'allò més bé. I nosaltres com sempre doncs, comencem amb una mica d'informació Després, avui dimecres, tindrem l'habitual tertúlia, no, el mes de juliol no faltarà la, la tertúlia, amb la qual cosa doncs, també estareu ben acompanyats. I comencem eh, fent referència a una informació que ens diu que hi haurà actuacions de millora urbana aquest estiu del 2011 a Sant Andreu. Aquest estiu a la ciutat es realitzaran un total de 38 actuacions a la via pública per avançar obres d'infraestructura, fer tasques de manteniment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 per tal d'afrontar obres i actuacions de millora necessàries per incrementar la qualitat de vida dels barcelonines i barcelonins i fer de la ciutat un espai més amable amb més i millors infraestructures, equipaments i serveis. Doncs hem de dir que a l'estiu és precisament el moment en què es fan més obres doncs perquè la gent ja no marxa de la ciutat i es pot aprofitar doncs, per fer aquelles obres que amb gent pel, pel davant o pel mig doncs no, no es pot fer. I parlem doncs, de quin, són els, quin és l'objectiu de per millorar la ciutat. Doncs l'objectiu és millorar la ciutat amb els menors neguits possibles a la ciutadania. Les obres d'infraestructura són les obres de l'alta velocitat Sants-Sagrera. Durant l'estiu es farà una actuació per desviar cinc línies elèctriques de mitja tensió afectades per l'enderroc del pont del treball digne. L'actuació és estrictament necessària per executar la nova plataforma de la línia d'alta velocitat. L'afectació bueno, s'ocuparà un carril de circulació i aparcament en cordó situat a la banda mar del carrer Sagrera entre carrer Garcilaso i el carrer Pacífic, al llarg dels mesos de juliol i agost. I encara n'hi han d'altres coses a fer també. Una nova fase d'execució del carril Busbao C58 a la Meridiana. Aquest estiu es realitzarà una nova fase de l'obra d'implantació d'un carril per a vehicles d'alta ocupació i autobusos que ha d'enllaçar Ripollet i l'Avinguda Meridiana i que permetrà alhora millorar la zona i dotat d'un altre caire més urbà. Hi ha previstes dues actuacions d'estiu. La recuperació de dos carrils de circulació de la C-17 que es retornaran a la seva disposició original ja realitzada fa uns dies i l'altre pendent és la construcció de les illetes centrals per la protecció dels vianants a l'alçada del Passet Santa Coloma i el carrer de la Llosa i l'urbanització de la vorera del costat mar de la C-17. Afectació. Aquests treballs suposaran una ocupació del carril ràpid d'entrada de l'Avinguda Maririana a l'alçada del Passet Santa Coloma i del carril ràpid de sortida entre el pas sobre rondes i la C-17, entre el 18 de juliol i el 26 d'agost.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 Les tasques afectaran el ramal de connexió entre l'alçada sentit Llobregat de Viafebència i el sentit sortida de l'Avinguda Meridiana. També estallarà el trànsit un carril del sentit sortida de l'Avinguda Meridiana durant una setmana del mes de juliol. També hi haurà obres de manteniment. Obres de manteniment pavimentació i manteniment viari. En total, es pavimentaran 96.972 metres quadrats de calçada al llarg dels mesos de juliol i agost. El districte de Sant Andreu s'intervindrà al carrer Ciutat d'Assumpción entre carrer Lima i carrer Tucumán. I al nus de la Trinitat, ramal ronda de dalt, B20, a ronda litoral, B10. Doncs ja sabeu, aquella gent que hagi de passar l'estiu, hagi de passar el mes d'agost aquí a la ciutat de Barcelona, doncs, que sàpiguen que es trobaran amb totes aquestes afectacions i que eh, la millor manera de resoldre-ho doncs, és demanant al jefe que et deixi uns dies de festa o no? qual cosa doncs, també estaria força bé sobretot per vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb altres informacions, com per exemple que la fàbrica Inox Chrome anuncia un ERO per 80 dels 230 treballadors. La fàbrica de bolígrafs i estilogràfiques Inoxchrom ha anunciat que presentarà un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 80 dels 230 treballadors de la plantilla i durarà 6 mesos. L'empresa, instal·lada al polígon industrial del barri del Bon Pastor ha justificat la mesura per motius econòmics. A l'octubre de 2009 va presentar concurs d'acreditors. Els representants dels treballadors esperen reunir-se amb la direcció els propers dies per començar les negociacions. Ja ara li toca el torn a la nostra companya Xaima, que també té alguna cosa per explicar-nos, com per exemple que els empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten al carrer. Les seves queixes. Molt bé, doncs aquesta era una de les qüestions que havíem de tractar a dia d'avui. Nosaltres continuem ara amb d'altres informacions que ens porten a parlar de Sant Andreu. I atenció perquè celebra el 18è concurs d'aparanys als aparadors. Què vol dir això? Quin és l'objecte que no s'escau en aquest aparador? És la pregunta que mou els participants del 8è concurs de per que organitza l'Eix Comercial de Sant Andreu. i poden participar fins al proper dimarts els nens i nenes menors de 17 anys. Hauran de trobar com a mínim 70 per anys en les 140 botigues adherides. El premi és una entrada col·lectiva al parc aquàtic Illa Fantasia. El premi és un viatge a l'Illa Fantasia per a 50 persones. És un concurs que sempre, sempre, sempre és un èxit i fins al 12 de juny, fins al proper dimarts. És important perquè els nens saben on estan ubicades les botigues. Van botiga per botiga, aparador per aparador, mirant on són els paranys i així també coneixen el comerç. Hi ha una relació entre comerç i els nens i amb els seus pares que també els acompanyen moltes vegades. Doncs això, que si trobeu un pastís enmig d'una botiga de roba, doncs aquest és un dels paranys que us podem dir a hores d'ara i nosaltres que ara parlarem d'una tradició molt mostrada, com és la nova colla jove castellers de Barcelona que alterna els assajos al barri de la Sagrera. Els castells tenen 200 anys, nosaltres no. És el lema de la colla castellera jove de Barcelona que figura en el cartell que dona la benvinguda a qui s'acosti un divendres a la tarda al CEIP Pompeu Fabra a la Sagrera. El col·legi és el principal local d'assaig d'aquesta colla castellera, la més jove de la ciutat, però un dia a la setmana assagen en altres punts de la ciutat. Nascuts fa tot just un any, la colla va sorgir pel descontentament d'alguns membres de castellers de Barcelona. Era un grup que no compartia la manera de veure els castells, que hi havia en aquella colla, però tampoc en moltes altres, comenta Eric Sala, el primer cap de colla de la jove de Barcelona. En aquesta tessitura, el grup va decidir fundar una nova colla amb ganes de donar un aire fresc al panorama casteller de Barcelona. Un element nou ha estat la itinerància. Els primers entrenaments, prefereixo evitar parlar de saixos, perquè és un terme més utilitzat en teatre, explica Sala, es van repartir entre la plaça d'Orfila, el passeig de Sant Joan, la Rambla de Poblenou o l'Avinguda del Mistral, entre altres ubicacions. Quedava clar que que no reflectirien el model de colla de barri que ha arrelat també a Sants o a Gràcia. Amb aquesta procedència no tenia gaire sentit establir-nos en un barri, comenta Iro Muñoz, directora de la Jove. A més, els fundadors de la nostra colla són de Gràcia, el Poblenou, Sant Andreu i Sarrià. Afegeix-el. Molt bé. Doncs amb prop de 60 membres, la Jove de Barcelona ha aconseguit resultats molt notables en la seva primera temporada. El 6 de juny van descarregar el 3 de set a la Festa Major de Fort Pieng. Amb tot, mostren prudència davant de noves metes a, a posar-se, com més el primer objectiu que és consolidar els castells que fem a Segura Sala. Per fer-ho, tindran dates assenyalades com la diada de la Mercè de Colles Locals, el dissabte 24 de setembre a la plaça de Sant Jaume o la seva pròpia diada de Tardó el 6 de novembre a la Sagrera que tancarà temporada. El que és segur és que la jove de Barcelona seguirà amb el seu esperit nòmada, si bé el centre d'operacions seguirà sent la Sagrera, gràcies a la seva bona comunicació amb la resta de la ciutat. Aquest mes alternaran els entrenaments al mateix, a la mateixa escola, amb el centre d'educació primària Pompeu Fabra, amb altres, com pot ser el centre cívic Can Basté de Nou Barris, i després d'unes setmanes de vacances, la segona meitat d'agost, s'entrenaran a la Rambla del Poble Nou. I també podem dir que els integrants de la JOVA veuen el futur casteller amb optimisme i semblen llunyants els anys difícils de la dècada passada quan les colles de Sant Andreu i Sarrià van penjar la camisa. Mentre hi hagi gent que encara no hagi fet castells, es podran formar noves colles. Això és el que va dir el responsable d'aquesta colla, la colla jove de Barcelona, el senyor, o la senyora Iru Muñoz. I ara parlem de la Trinitat Vella. Ens quedem aquí al costat de casa perquè tenim eh, una informació també a comentar-vos i és que els paquistanesos de la Trinitat Vella busquen on jugar a críquet. Doncs així com us escolteu, així de clar. Els paquistanesos de la Trinitat Vella, atenció, busquen on jugar a críquet. Doncs aquesta és la informació que us hem de donar ara. amb l'Associació de Veïns per buscar alternatives. A més a més de Shaïd, hi van participar tres adults més, membres de l'equip de críquet, PAC, Tietat Vella. el millor club de Barcelona, presumeixen. No volem problemes, juguem per divertir-nos, no per tenir problemes, afirma Ali Asgat, un altre dels jugadors, que va entregar al president de l'associació 300 firmes que havien recollit en una setmana el batre de suport al col·lectiu. I per als amants del cricket, d'aquest parc és el lloc més adequat per als nens, ja que tiren la pilota amb poca força. Ells, els adults, juguen al Parc de la Trinitat, l'altra zona verda del barri, però ho fan de nit, quan ja no hi ha gent. Abans també ho feien de dia, però van haver de deixar de fer-ho a causa de les queixes. A la zona en què juguen els nens no hi ha bancs per seure, afirmen, però alguns dels residents no ho veuen de la mateixa manera el parc és de tots i així ha de ser però si es posen a jugar ells ja no es pot jugar a res més ocupen tot l'espai i la resta de nens ja no el poden fer servir se senten expulsats Apunta la Isabel veïna del carrer de Torrent de la Parera que juguin està molt bé el parc és per això però no poden apoderar-se de l'espai tota l'estona jo ja no em puc posar aquí a jugar amb els meus nets per exemple però, mmm, diu la, aquesta veïna que també apunta en diverses ocasions un cop de pilota ha afectat els cotxes estacionats al carrer. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara farem una petita pausa, escoltarem una mica més de música i després doncs ja sabeu que avui és dimecres i tenim la nostra habitual tertúria. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de donar la benvinguda al Joan Francesc Albarracín, que és el director i presentador del programa d'Ogi Recomanada d'aquesta casa, bon dia. i al Gaudent Sastre, que és veí i voluntari social de Sant Andreu. Molt bé, bon doncs entre tots intentarem avui parlar d'alguns dels temes que ens han arribat a la nostra redacció, com per exemple la lluita contra el top manta que situarà ara el focus sobre els compradors. Llegirem aquesta informació, hem de dir que el govern de la Generalitat ha afectat o alertat per l'efecte que pugui tenir aquest estiu la venda il·legal dels manters sobre un sector, el comerç que ha estigat per la crisi, ha decidit incrementar la pressió sobre els compradors al top manta. Així, el director general de, de comerç, el senyor Josep Maria Racasens, ha explicat que veu raonable establir per llei sancions administratives als que adquireixin productes del, dels manters. A més, i seguint amb el focus sobre el comprador, la Generalitat ja llançarà els pròxims dies una campanya divulgativa destinada als catalans i als turistes, reclamant-los que no cooperin amb aquest comerç il·legal. I hem de dir que Regasens argumenta que, de la mateixa manera que en el dret penal el cooperador necessari es considera coautor d'un delicte, hem d'entendre que qui realitza accions sense les quals l'activitat il·legal no seria possible, havent naçat eh, prèviament advertit, pugui ser sancionat doncs no sé què penseu sobre aquesta notícia s'ha de sancionar als compradors també. Home, jo penso que, que això sempre hi ha eh, el, tenim el, igual que en altres activitats, com pot ser la prostitució i coses d'aquestes, eh, legalment tot el que es, que, que es, que es sancionen per llei és legal. Ara què diguis? Eh, en realitat el tot manta penso que, que s'acabaria si realment jo penso que, el, que els productes no tinguessin aquesta càrrega tan sobretot els, els CDs de música i les, les reproduccions de, de pel·lícules i, i vídeos en DVD no tinguessin aquesta, aquesta carestia que tenen jo penso que tot el tema va lligat amb el tema de la... Sí, amb l'esgai. De l'esgai, sí, sí. les coses d'aquestes, que, clar, si hem de pagar drets d'autor, després, doncs, tot això, jo penso que seria més viable de eh, fer-ne, diríem, una, una cosa més, més... que no hi hagués tants drets d'autor i que, d'alguna manera, doncs, doncs, això afavorit que el... Que el la lliure circulació de, de, del producte eh, abaratís el, i no, no fomentés el, la pirateria. Uh -huh. Doncs per la cara que posa el Joan Francesc, em sembla que això no està gaire clar. No? No, no. A veure, és que són, sota el meu punt de vista, no? són dos, dos, dos, coses, dos diferents. coses diferents. Vull sí. dir, que un producte sigui car és una cosa, que pot ser car o no, això depèn i una altra cosa és uh, el comerç il·legal uh -huh. dic comerç il·legal perquè és un comerç on hi ha algú que es lucra uh -huh. sense pagar impostos uh -huh. és, a dir, és a dir, el problema és, és aquest, és a dir, si, si tinguessin una, una llicència d'activitats econòmiques i paguessin religiosament els seus impostos doncs de la mateixa manera que un pot anar vendre un vent un tenint una botiga, per dir alguna cosa, doncs un altre pot, tenir, el que sigui, pot, anar, pot agafar un, un, un carretó i anar a vendre a la platja o, a, o al mig de la plaça Urquinaona, és igual. El problema és que és un comerç que no està regulat, és un comerç accent d'impostos, perquè justament és economia submergida. Per tant, des del meu punt de vista, absolutament d'acord amb les mesures que s'anuncien, sancionar el, el que i no només el que ven sinó el que trafica uh -huh. és a dir, perquè el pobre immigrant que normalment són immigrants que estan darrere d'aquesta manta amb, els, amb les ulleres amb, el, amb les carteretes o amb els banos o amb els CDs darrere d'aquest immigrant uh -huh. sí. hi ha tota una xarxa mafiosa, moltes vegades uh -huh. doncs si aquest pobre immigrant se li ha d'estirar de les orelles per dir d'alguna manera molt més el que està darrere d'ell, el seu proveïdor que mm. és el que realment es lucra amb aquesta activitat econòmica eh, fora de llei mm. per tant, tota la raó o sigui, endavant amb aquestes sancions contra el manté però també contra el, el que està darrere d'ell contra els seus proveïdors mm. i si cal eh, sancionar el ciutadà que compra aquesta mercaderia fora de llei, anem a dir, doncs per mi, endavant. Sí, sí. Ah, per, i, I des del punt de vista del consumidor, mm. uh, hi ha una, una altra cosa, tu compres un CD oh. i et surt malament, i tu vas a la botiga, al Corte Inglés, o al Carrefour, o on sigui, i te'l te canvien. Sí. Tu compres un CD d'aquells de Top Manta i et surt malament, i on reclames. Sí, sí. o compres unes ulleres i no et van bé pel que sigui on reclames uh -huh. per tant des del mateix punt de vista del consumidor uh -huh. del client és, és, és absurd comprar... ja però suposo que el, el comprador ja ho té clar no? a l'hora d'anar uh -huh. al top manta suposo, al... suposo que sí però és un no, risc que, no... que ell eh, assumeix no? uh -huh. però sí, a part del sí. risc o sigui, a part de, de l'ascensió que li pugui caure ell assumeix un risc vale? Endavant. sí, sí Mm. Però, des del punt de vista legal, jo crec que sí, que hauria de hauria de caure tota la tota fesa mm. de la llei, vage en aquesta activitat. A més estem parlant d'immigrants. Sí, mm. sí, sí. No, no tots són, to, to, són immigrants, no? els que, els que sí, tot mantra que la Jo gairebé veig que tothom és, sí, sí, no, és sí, de raça negra, per dir-ho, sí, no, no. mm. sí, de curt. Tots sí, sí. o són egalesos sí, sí, que fa. estan aquí, sí. que sé jo. Mm doncs sí la... Xaima vol dir alguna cosa però aquesta gent o s'està sigui, guanyant la vida sí. no pot pagar impostos perquè no, no, no pot pagar és impostos. gent il·legal la majoria ja. jo crec mm. i que no es pot no pot pagar impostos mm. sí, o, o, és, o, o, o, si no es necessites no que, pots pagar impostos és que es busca la, la... la vida d'una forma que és il·legal, sí, però jo prefereixo que estiguin al top manta que no que estiguin provant clar, però és que hauríem d'evitar de, de, que estiguessin tant a un, a, un, a un lloc com a l'altre, ja però ara, ja sí no? sí, sí, ara ja és inevitable. sí, però és inevitable dir Ara ja és inevitable. i jo penso que és inevitable. Digues quina és la solució. Ara ja ni tan sols ara em penso que, que han intentat inclús d'expulsar-los de, de eh? uh -huh. però no, no, no es pot perquè no sé quina és raó i no, ara legalment eh, no els accepten en els països d'origen, el que sigui, i no es pot en molts casos no es pot expulsar aquests que són immigrants il·legals home, el que està clar és que aquí hi ha un pecat d'origen, el pecat d'origen és de molts governs que sí. han permès, han fet la vista grossa i han permès que molta gent entre cometes i accepteu-me el qualificatiu molta gent il·legal perquè la, la gent, pel sol fet de ser ésser humà no és il·legal ja, m'enteneu, no? A sí, si m'enteneu han permès que vinguessin una llau d'immigrants sense ordre ni concert no sé si us ho vaig explicar una vegada uh, el cas d'un conegut meu que se'n va a Austràlia Escolta, aquest home va a Austràlia a treballar sapient on anava a treballar sí. els anys que estaria allà on anava a viure o sigui, ja tenia el domicili uh, uh -huh. o sigui, una cosa ordenadíssima doncs, aquesta, aquesta immigració aquesta immigració xapó sí. ja, però aquesta persona que estàs dient tu és una persona que haurà estudiat que ha estat en un país europeu on hi ha més medis Clar. la persona al Senegal no, mo, no perdona, perdona, molts immigrants tenen estudis sí, molts. més que jo la, no la majoria oh, no sé, els sí, del no... top manta no crec jo que tinguin ni l'ESO és igual és més difícil a, a, a, a, a, a, a, a banda dels, dels coneixements contingui, uh -huh. la immigració ha d'estar regulada sí, ha sí. d'estar regulada sí. eh, posaré un exemple perquè perquè entengueu perquè al uh -huh. meu punt de vista imagina que tu tens un cotxe un cotxe, 5 places no? uh -huh. i tu per bona voluntat vols que hi vagin 8 persones no és segur ni pels 8 ni, per, ni pels altres eh, que comparteixen la via pública si un cotxe és de 5 places és de 5 places. per les mesures de seguretat del cotxe doncs escolta, la immigració a un país que accepta immigració ha d'estar regulat i si només podem acceptar per dir cosa, ara poso un exemple 20.000 immigrants l'any Escolta, 20.000 i no 20.000 1. Sí, sí. M'entens que vull dir. Sí. Més igual la personalitat, sí. més igual, i més igual als el, el, coneixements que ells tinguin. Més igual, però es tracta de que a sigui ordenada. I el ja. problema és aquest, que molts governs no han fet els deures i han deixat venir, escolta, aquí a tothom i no pot ser. No, que jo penso que això és un impuls de la, de la gana. Jo eh? penso que no és no és qüestió dels governs, perquè aquí encara que possessis un mur. Més alt, jo penso que se'ls saltarien, coms estan saltant el mur de Mel, de, de Ceuta sí. i Melilla i, Estats, i, a, a, i Estats Units a Mèxic fent coses d'aquesta, jo pel mojades, Però és que el tema està en, en la injustícia que hi ha de eh, la comparació del, del món eh, el món occidental i, i, el, el, nord i, i el, sí. el nord i el nord i el sud, jo penso que, que això i, i tot l'any i tot bé al mateix de que eh, resulta que el, el, els diners, els calers el, el banc, els bancs i les, les grans financeres eh, no, eh, no volen ni, ni donar la moina que està necessària perquè hi ha un, un desenvolupament... Però que no es tracta de donar la moina. No? No moina He dit la moina però de donar els mitjans necessaris el perquè els mitjans necessaris perquè puguin desenvolupar i que puguin viure en els seus països ara, i que, i ara. que en, en, en els regíments que hi hagi en aquests països que siguin totalment eh, in, injustos en la població que es facin fora i coses d'aquestes que penso que, que, que ara sí que hi ha la capacitat de, de fer-ho i no es fa, per què? No es fa doncs, perquè en aquests països no es pot explotar més o perquè precisament en aquesta situació s'exploten els mitjans sense que eh, o sigui, no més amb, amb la, amb, precisament a la pobresa de, de, de, dels, dels habitants. Com, és, com el tema de, per exemple de, de Guinea Equatorial que una família no. és eh, ama i dueña de de, de, tot, el, de tot el país oh. sencer. El, sí, sí, en, el Marroc, el rei és gairebé el 75% sí, sí, sí, sí. de l'economia. Sí, ara hi ha democràcia. Eh? I, i, bueno, hi ha democràcia. Però, però, però, a a veure. Bueno, està sí. començant, no? Sí, a veure, i, i, i que eh, el, eh, a Tunisia el, sí. el que ha estat el president del, de la república fins fa quatre dies s'ha anat amb no sé quantes tones d'or eh, i a sis ah. de, de, de rosetes i totes jo? aquestes coses penso que, que, que en comptes de, de fer guerres preventives com s'han fet per, per no sé què en vies de que hi havia eh, armes de destrucció massiva en llocs eh, i que després aquests països ni, ni, ni tan sols se'ls pot en, enviar al Tribunal eh, Internacional. Eh? I penso que, que, que igual que s'està enviant al Tribunal eh, Internacional els genocides de... de l'estit de, de, de Jugoslàvia, de Jugoslàvia que és, és el cas que hi ha ara, mm. per què no es jutja aquests que van fer la guerra... Eh? saben que eren mentides tot el que hi havia i que han matat una poc colla de gener eh? perquè tenem sí, sí, aquí la llei internacional està feta amb la llei despistolèr. Aquí jo planteo la, la, la pistola i i els de més ah. obeixen i i els de més heu de seguir les normes que jo dicti i jo no m'escapo de de, de sí. obeir-la, si ja està. Uh -huh. Jo vaig dir una vegada que, en aquesta tertúlia i torno a repetir. El fenomen migratori Uh -huh. és una tragèdia clar que sí que és una tragèdia primer tra... la primera persona que pateix aquest fenomen Home. aquesta tragèdia és el mateix immigrant per tant, que sí. per tant en comptes de fer polítiques d'acollida i que, mira, no, que no, són bons que... No. el que hem de fer és que aquests països que exporten persones uh -huh. es puguin desenvolupar clar per clar. tal de que puguin viure ells mateixos en el seu país sense cap problema clar que sí. i això és el que cal hi ha els mitjans, el no? que dir, passa que no interessa. Dir, no interessa. És a dir, si ara, per exemple, l'Occident deixa de subvencionar tots els productes agrícoles als uh -huh. Est Estats Units i a Europa, l'avellana turca podrà competir amb igualtat de condicions amb altres avellanes sí. més properes. Els tarongers del nord d'Àfrica, del Marroc, podran competir amb igualtat de condicions que els de València. Sí però és clar com que estan aquests productes nostres europeus i nord-americans subvencionats, què passa? que és més fàcil comprar el producte és molt més baratet comprar una, un quilo de ronges o un quilo de ballianes, d'aquí com un quilo de avellaes de Turquia. quan allà el quilo d deavellaes hauria de ser de fet hauria de ser molt més barat que el d'aquí perquè el d'aquí pels costos laborals, etc etc, són molt més cars per tant, si elimini, eliminéssim aquestes, aquests arancels o uh -huh. aquestes subvencions als productes agrícoles i ramaders d'Europa i d'Estats Units, que els Estats Units també ho fan el tercer món podia començar a desenvolupar-se com ho va fer el primer món ara fa 150 anys o 200 anys nosaltres Clar, uh -huh. ah, però això no interessa Però a Turquia, clar, fan servir mà d'obra barata, no? Sí, bueno, però, però si és, és normal tot... que ho faci, però, però, però perquè mira, també aquí es feia servir mà d'obra barata fa sense 50 anys. Que és sí. que veure, és que un, un, un país no, no va de la pobresa a la riquesa en 24 hores, és un procés. Mm, bueno. és un procés. A Europa els, ens va costar altres. Per jo el que vull també remarcar sobretot, per exemple, és eh, el tràfic que, que hi ha amb el coltan i tot això dels diamants eh? que per exemple el coltan és un producte que és necessari pels, pels eh, Mòbil. telèfons mòbils i penso que també pels ordinadors sí, eh? que... doncs, i aquests productes eh, només eh, es troba a l'Àfrica. resulta que en, en els països on eh, s'exploten aquests, aquests productes és on més eh, inestabilitat hi ha hi ha guerres, eh, hi ha eh, eh, però tribus que, que es dediquen l'estat està fallit i no, no, no, hi ha, no hi ha un estat com de humana, per què interessa tot això? I per què, per exemple, el tràfic de diamants, també aquests que hi ha que, que, que eh, són precisament, o sigui, que, que són també en explotació i, en, i, i que hi ha guerres precisament, i que hi ha gent que ven Eh, eh armes a tots tot els conti, eh, contendients, o sigui, sí, eh? I sí, sí. coses de i països que, que, que, és, que com el nostre que estan venent productes bèlics eh? a, a aquesta gent. I coses d'aquestes i penso que així no s'arregla el tema. Clara no. clar és, no. és una indústria vital, clar, però, però, però és que és a veure, cas dediquen, o sigui, contes de fe, eh... no, no, no sé qui va dir una vegada que els països, als estats sí. com, com s'ho va fer Anar. que prepareixin no tenia, la guerra re, re, re, per, per no, tenir eh, la pau no no no no, no, no, no, no, que no regien no regien parètica ètica sinó es regessen tots, eh? per interessos. Quan bueno, s'ha acabat, s'ha doncs. acabat. Però tots, Però eh, tots, penso, penso, tots grans, ja, o ja ja ja estan veient. Per tant, en una, si, en el si tema és, de la crisi us si, estan si veient si és que poden vendre sí. 30.000 a matralladores, pues ja doncs no en vendran 25.000. I, ja i per exemple, el tema de de la del, del, dels piratas de Somalies. Però és igual, resulta que s'han tret el cal, els caladeros al el, somalí perquè el, el, el govern somalí ha, ha, ven, ha venut als el, eh, caladeros a, a, les, a les indústries pesqueres eh, europees de la comunitat europea perquè ara estan els atones espanyols i tots els que volguin allà pescar i resulta que ells es veuen sense la possibilitat de pescar i que a més o sigui, estan altres barcs eh, altres vaixells pesquen allà. Ara ells, pues, què han fet? Pues, la màfia, o sigui, s'organitzen i diuen, bueno, anem a fer eh, assaltar aquests vaixells i ja està, i el que fan ara pues, és el que estan fent o sigui, mitjançant eh, aquests secuestros, ells després reparteixen els diners no sé si heu vist el, sí. els, els... aportatges que hi ha uh -huh, l'alacrana sí. i tots aquests pues, és, és això, o sigui, l'únic que fem és subvencionar el que teòricament havien de, ells, o sigui nosaltres extraient els peixos doncs els peixos aquests els estem pagant, diríem amb els, amb el, amb els secuestros i, i amb el, ara tot el muntatge que hi ha d'haver-hi per, a, per, a, per a protegir els, els vaixells de pesca i tot, uh -huh. jo penso que és, és el mateix, o sigui estem explotant una, un, uns, un, unes matèries primeres i uns recursos que havien de ser d'ells i que eh, havien de, de ser el preu just que estan um, dient sí. eh? i això ha de ser la, la norma el que tu estàs dient clar, si jo eh, eh, dic aquest producte jo te'l pago o sigui, l'estat el, el, el subvenciona és el que tu dius clar estàs impedint que altres productes que poguessin arribar aquest és el drama, eh? és el al, drama. Al, al, a, a, en competència no puguin competir molt bé, doncs, encara hi han algunes informacions per comentar, com per exemple la, la, la de l'ESGAE, que ja veurem com, com se soluciona, perquè en el moment en què obres la caixa ja comença a, a, a sortir sí, sí, tot sí. de temes, tot, tot de... Això de l'ESGAE, eh, si permets dir-ho, eh, em recorda molt el, el cas d'aquest eh, ex... No, no, no, d'aquest ex eh, directiu de l'FMI, a Can. Ah, sí és a dir, eh, jo fins que no hi hagi una sentència judicial Clar. no en pronunciaré Clar. perquè quan va sortir el tema de l'Estreuskan eh, tothom deia que, que era un cràpula que era un... Bueno, però... i ara sembla que la cosa s'ha girat a veure, mm. ja hi haurà sí. temps per pronunciar-se moment... però de totes maneres jo penso que el cànon digital i coses d'aquestes s'havia de replantejar perquè jo per què de pagar per comprar-me un CD, un DVD, eh, verge, perquè te paga un... en aquest país ah, els, sí, jo ja sóc cladra. No, clar. I en pirata, país, jo en, ja sóc llada en, ja. en, en aquest país, ja està, pues, en, aquest ja país teme, en comptes som... de la presunció d'innocència, Regres la, la presunció de culpabilitat. De culpabilitat. Ja està, És a dir, no? tots som culpables. No i ens, i ens hem, de, hem, hem de treballar per demostrar que no ho som i bueno, bueno, jo estic en contra de, de, sí. de tot això el sí. que, que... De... que ha fet l'Esgai últimament que per exemple fins i tot ha volgut exprimir llars d'avis bueno, llars, llars d'avis, col·legis, col·legis que estan veient la televisió per favor sí. però fins on hem arribat sí, quina, quina, digues, quina, és, quina falta és de... canyapobres canya ja. sí, és, sí, eh, no, és, que... és tremendo és tremendo doncs la Xaima volia dir alguna cosa al sí, respecte sí, que volia dir una cosa de la pirateria i tot això, no? que potser algun dia s'arribi a teure no? Sí. la pirateria del carrer jo a casa meva tinc internet jo puc entrar una pàgina i descargar-me ah. una cançó i ja descargar-me una pel·lícula o sigui que ah, això és... Ets, ets pirata tu? Ah. jo crec que tots ah, tots som una ah, miqueta hauràs, hauràs de venir tampant, amb el llui aquest i el lloro, eh? i, lloro. I el lloro doncs <laughs> no és això que és inevitable. Si sí, no és que les noves tecnologies sí. han, han canviat el, el sistema sí. de... és que amb els ordinadors poden fer mil coses. Bueno, però, però jo penso que, que el que cal el que cal és precisament o sigui explotar dirien que aquesta, aquesta facilitat de, de difusió uh -huh. que pugui, pugui ser més, més, més barat el, el l'accedir a la cultura i a la música i a tot eh? i no eh, posar-ne eh, eh, cànons eh? ni tampoc el, el, els drets d'autor eh? que moltes vegades els cantants molts d'ells eh, estan renunciant als seus drets d'autor perquè la difusió i la, allò del, del, de que tu et baixes una cançó fa que és possible que després ell Eh, com que té més productes eh, mm. això sigui com un reclam perquè vengui més més de la, més cançons seves mm -hmm. internet ho ha capgirat tot sí. doncs sembla que tenim una trucada a l'altra banda del fil telefònic tenim a la Mireia hola hola hola ah, mm, bon dia, com, est com estàs? bé <ríe> doncs, uh, què és el que esteu fent ara mateix? Doncs, estem aquí a la Llosa, el barri de Bonpastó, que sí. deuen haver-hi uns 40 nens amb 45 estructures de jocs de fusta, sí. fets molt artesanalment, de, de manera sostenible, i estan aquí jugant als jocs. No sé si els sentiu? Sí, sí, en sentim de fons, sí, sí. I ara, doncs, en, podem trobar diferents jocs, entre ells i en ha jocs d'enginy, Uh -huh. i després també hi ha els jocs com a, uh, uh, que han de bueno, desxifrar. Sí. Què més, I què és més? És bastant curiós perquè són jocs que normalment es troben en els llibres i que, uh -huh. i que el creador, el Toni Diego, els, va, els ha portat en el material de fusta. Ah. I de fet tenim aquí el, el Toni Diego, que és el, el creador dels tallers decoratius, que és com s'anomena aquest taller, que fa dos anys que el fan aquí al barri de Bon Pastor, que ens explicarà més o menys com, com el seu projecte. Molt bé. El Toni Diego, el tenim a l'altra banda. Hola, bones. Hola, bon dia, com esteu? Bé, bé, aquí jugant, a tope. El que estem escoltant ara és que teniu molts nens per aquí jugant, no? Sí, sí, han vingut els nens del casal, mm -hmm. i hem estat tot el matí jugant amb ells, sí, ens ho passa molt bé. Què sou, d'algun casal? No, no, jo sóc el, el Toni, el creador dels jocs de fusta, mm -hmm. que de torns creatius que han vingut aquí a... els eh, nens del casal ens han, ens han llogat per portar aquí els jocs. A la, a la Llosa. A Llosa, sí. Mm -hmm. Doncs la Belén vol dir-te alguna cosa? Hola, Toni. Oh, hola. Hola. Mira, quines edats més o menys tenen els nens que estan jugant? Eh, avui han vingut nens de, de 4 anys fins a 12 anys, eh, repartits en diferents grups. Ah, molt bé. Molt bé. I solen haver-hi més grans o solen ser d'aquestes edats sempre? Bueno, no, bueno, avui ha tocat això, però normalment actua, actua en plaça oberta i on es ve qualsevol tipus de nens de, de, de, de totes les edats. Uh -huh. Molt bé, gràcies. I la Jaima també et vol parlar. Hola, Toni. Hola. Com se't va acudir això de plasma jocs que es veuen als llibres? És es que s'ha es fet que molt poc, carinyo. Ah, d'acord. Vale. Com se't va acudir això de plasma jocs que es veuen als llibres a la, en un parc? Com? A la Llosa, sí. Com se't va co ocórrer de... de, de de traslladar el que són el, el que es deuen els llibres aquí al, al, a la Llosa Ah, bueno eh, ja fa de anys que treballem i la nostra idea era eh, fer uns jocs perquè tothom pugui jugar mm. i llavors eh, vam pensar que per, per la gent gran podríem treure els jocs d'enginy eh, de, de, dels que fan els llibres en, en realitat i llavors els grans poden jugar perquè es enganxa molt, ah, molt bé. És més divertit, no? més divertit. Sí, és molt divertit. Sí, Doncs... Potser no molt bé. I quants dies estareu aquí? No, no, hem estat avui al matí. Avui al matí i demà marxem a Haca i la setmana que ve este a Estèria de Neu. A Costa Rica. A Costa Rica també, Sí, sí. No pareu, eh, pel que estic veient. No, bé, bé. Tenim una sort que això els agrada molt i que la gent vol... Bé, els de la plaça. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé. Què sereu? Fins a dos quarts de dues, no, M han dit? Sí, bueno, eh, sí, Pots... segurament que sí. Potser allarguem una mica més. Vale. Depèn de, de com, del, del que facin els nens si s'ho passen bé, oi? Sí, sí, sí, sí. sí. Molt Aquí bé. Aquesta és la idea. <laughs> molt bé. Doncs moltes gràcies, Toni, i esperem doncs que vagi bé aquesta diada d'avui. Vale, moltes gràcies per, per vingut. Vinga. I i deixar la oportunitat d'explicar de, de, de la nostra feina. D'acord, doncs ens trobem en un altre moment. Vale, una abraçada. Molt bé, doncs el que dèiem... Eh, Jordi? Sí, digue'm. No, res, doncs. per acabar, només us volíem explicar que perquè us fessi una idea d'un joc, que sí. eh, hi ha com una petita, bé, bueno, com una mena de... De calles de pescar, fetas con un chulo que tiene un imán Y las han de poner como por dentro de una fusta en forats circular Y han de agafar las bolas Y uh -huh. tenemos aquí a la Natalia, que está jugando a este juego Y nos explicar uh, que le gusta mucho este juego Ah, muy bien passo, eh? Venga Hola Natalia Hola ¿Qué tal? Bien ¿Que ¿Os lo estáis pasando bien hoy? Sí, ¿Sí? ¿Y qué es lo ¿Qué es lo que estás haciendo? Ara, a què esteu jugant? A pescar. Estàs parlant? A pescar? Sí. Ah, i que, és, que hi ha peixos per aquí? Sí. A, a la llosa? Sí? Ja teniu peixos per aquí? Sí. sí. Molt bé, doncs, si ens vols explicar alguna cosa. Sí. Digue'm, digue'm. Que, que me gusta mucho todo esto. Molt bé. <ríe> <ríe> doncs esperem que continuïs jugant tot el matí i que t'ho passis molt bé. Molt Vinga. Ale, bon dia. Molt bé, doncs com heu pogut veure... Sí, digue'm. Hola, que ja ha temps per parlar amb alguna altre nen? Home, ara mateix no. Ah, va, doncs d'acord, doncs re més. Vale. Bueno, doncs re més. Ens escoltem demà, no? Molt bé. Vinga. Doncs Adeu. que vagi molt bé. molt bé. Molt bé, doncs el temps just per acomiadar el Gaudent i el Joan Francesc, perquè ens queda queden res, tres minuts de programa i encara direm alguna, algun acte que pugueu realitzar aquesta tarda. Així que moltes gràcies a tots dos. Gràcies a nosaltres i ara doncs, fem una pausa escoltem una mica de música però no marxeu perquè tot seguit ens fiquem ja en matèria i algun acte encara tindrem temps de recomanar-vos per tant, ara continuem amb el programa d'avui Molt bé, doncs solo si viveu una vez i per tant doncs, cal viure-la intensament, com més per exemple el que estan realitzant en aquests moments els nens que són a la Llosa celebrant una altra edició del Recull i Juga. Es tracta d'una festa que tres cops l'any, per Nadal, Sant Jordi i a l'estiu, organitzen algunes entitats, serveis i equipaments del Bon Pastor. Aquest estiu gaudeixen d'altre giner dels jocs una instal·lació de jocs de fusta construïda artesanalment i de creació pròpia amb una corrua de 25 estructures amb 45 jocs diferents. Doncs Hi ha jocs d'habilitat, d'enginy, òptics, jocs de fusta de carrer per totes les edats, la Llosa, i ara parlem del taller de cal·ligrafia japonesa que realitza la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. A càrrec de Yoshihira Ioki, avui a les 7 del vespre, activitat adreçada a públic adult assistència de franc, biblioteca Ignasi Iglesias campfabra. Fabra, Feinejareu amb un pincell i altres estris per tenir una experiència singular, cicle aventura de conèixer, xerrada sobre un reguitsell, ben de temes d'actualitat o d'interès general? Bé, doncs ha aquest punt, nosaltres que ens hem d'acomiadar tots vosaltres perquè no ens queda més temps, només dir-vos que al eh, Centre Garfilasso ja dansa al carrer aquesta tarda el, a la campfabra hi ha altra petita tallesa de Descobert del taller Estiu de Còmic i poca cosa mire. Així que, dono les gràcies a la Chaima, a la Belén i la mm, Sílvia per haver estat avui al nostre programa i nosaltres que ens acomiadem d'aquesta manera, amb aquest ritme. Fins demà. Adéu-seu. Fui a la discoteca